professzor dr. Helmer Robert történész, publicista, író, számos, az 1848-as forradalom és szabadságharcra foglalkozó könyv szerzője, illetve a Magyar Történelmi társulat elnöke, és még egy dolgot hadd tegyek hozzá, 2000-ben Zrínyi díjat kap, illetve megkapja az ifjú, az ifjú hat történészett díjat, ami számomra azért fontos, mert hogy a honvédelem.hu-n értékelhető jó írásai vannak történelmi kontextusban a Honvédelemről. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Most egy kicsit önkényesen had kapaszkodjak bele ebbe a, az enyhén, hogy is mondjam, ilyen honvédelmi vénájába. Azt mondja egy helyen, hogy amióta történeti írás van, a mi lett volna, ha problémája mindig foglalkoztatta az embereket. Mert ahogy Mark Bloch fogalmazott, ez az egyetlen igazán érdekes történelmi kérdés. Ugyanakkor ez az egyetlen kérdés, amelyet történész nem tehet fel. Hogyan oldja fel ezt a dilemmát? Hát ugye a történész az mindig alternatívákkal dolgozik. Uh -huh. e, attól, hogy úgymond mahásnál elveszítettük a csatát 1526-ban, még nem biztos, hogy törvényszerű volt, hogy e, pontosan abban az évben és pontosan ott e, ez történjen, és e, valahány ilyen nagy történelmi fordulópontot megnézünk, mindenütt azt látjuk, hogy azért általában szoktak lenni e, választási lehetőségek, és ezt vagy észreveszik a koltársak, vagy nem, vagy tudnak vele vagy nem. Ugye, és önmagában, hogyha alternatívákkal foglalkozunk, akkor mindig föltesszük látens módon a mi lett volna a kérdést, tehát mi lett volna, ha jobban előkészítik a kiugrást mondjuk 1944. októberében, vagy hogyha Bemapó nem esik le a Temesvári csatárban a lováról, vagy hm. tudom, a, is a szegítsatárban határban távornak időben megibítja a bekerítést, tehát hogy azért vannak olyan, Dolgok, amelyeknél az ember azt látja, hogy kevésen úgy, hogy valami egészen más eredmény ne alakuljon ki. Kutatási és oktatási szakterületeiként a magyar polgári Alakulás korszaka, vagy a görgelyart túlélete Léletes korszaka. Ezek mind olyan korszakok, amikben tudom, hogy történészként nem feltétlenül, de mondjuk újságíróként feltehetem azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha emlékszik arra, hogy mikor köteleződik el mondjuk így egy történész pálya mellett, inkább azt mondanám, hogy az érdeklődése mikor szögeződik le. A, a történet szemlélet mellett, hogy mi az, ami igazán izgatja a történelemben? Na, talán talán ezek a variációs lehetőségek? Hát erre folyt választ tudok adni. Ugye, én amióta az eszemet tudom, azóta érdekelt a történelem. Tehát... Te gyerekkorában is? Onnan hát, kezdődél? Hát rengeteget kirándultunk a szüleimmel, és hát ugye akkoriban még azért ez a, a határon belüli kirándulási lehetőségeket jelentette elsősorban, Dunántúlon, de nem csak a Dunántúlon végigjártunk egy csomó várat, és hát ezek nekem nagyon tetszettek. Székesfehérvár milyen emléma az ön életében lehet, hogy köze van ennek az indítatásnak Székesfehérvárhoz is? Biztosan, biztosan bár én egy kicsit úgy éreztem akkor, amikor gyerek voltam, hogy Fehérvár nem egészen becsülja meg a múltját. Uh -huh. Tehát, hogy az olyan zavarú volt, most manapság szerintem nem ez a helyzet, de a, a 60-os-70-es években ugye ott volt a romkert, ami hát romos is volt, meg kert is volt, de mondjuk. Mindaz, az, amit az ember képzelt a város múltjáról a maga ezer évével és a különböző várostromokkal és hasonlókkal, szóval abból ott semmi nem, nem nagyon látszott. Egy ilyen kellően álmos, közepes méretű város volt Magyarországon, tehát legkevésbé ott lehetett egyébként érezni a, a történeti levegőt, de biztos, hogy azért valami látens hatása volt arra, hogy, hogy érdekültem ezek iránt a dolgok iránt. Hogy lehet megbecsülni a történelmi múltat? Hát ugye egyrészt foglalkozni kell vele. Uh -huh. Tehát olyan a, a, ez, mint a virágos kert, hogyha nem ápoljuk, akkor elhanyagulódik és elbúrjánzanak rajta a gazok. és szerintem a történeti tudatban is ez van, hogyha ha nem foglalkoznak vele a profik, vagy nem foglalkoznak vele azok, akik értenek hozzá, akkor azok fognak vele foglalkozni, akik nem értenek hozzá, és mindenféle végességet fognak össze-visszahordani. Tehát mondjuk ez az egyik. A másik, ugye, hogy, hogy nem csak a nagy országos dolgokkal, és nem csak a nagy történeti folyamatokkal, meg a nagy személyiségekkel kell foglalkozni, hanem Magyarországon szerintem a legtöbb településnek van valami fajta helyi hagyománya. Ami lehet, hogy csak annyi, hogy élt ott egy 48-as honvéd, vagy volt a kuruckorban ott valami a a falu határában, vagy van valami jeleszülöttje az adott településnek, vagy valaki, aki oda ment el meghalni. De lényeg az, hogy például a saját kutatási korszakomban, tehát nem feltétlenül csak Kossuth Lajossal, meg Petőfi Sándorral, meg Görgei Altúrral kell foglalkozni, hanem mondjuk ezekkel a helyi közepes, vagy kevésbé közepes nagyságokkal is, hiszen ez költ bennünket igazán össze a múlttal, és ugye ezt teszi lehetővé, hogy hogy el tudjunk tájékozódni az életünkben. Ilyen értelemben mennyire kötődik Magyarország történelmi múltjához a háború, a harc, vagy inkább azt mondom, hogy a hadi történet. Mi az, ami önben nagyon kapcsolódik a hadtörténészhez? Hát én azt gondolom, hogy Magyarországnak a, a története, ugye ellentétben némely másik európai országéval az eléggé a háborúkra épült. Tehát maga a magyar is egy katonai cselekmény volt, és hát utána nagyon nehéz mondjuk egy hosszabb béketeriódust találni a magyar történelemben. Nem véletlen egyébként, hogy ezeknek által, általában nem jól sajtójuk. Mm. Ugye a 18. század az máig nem kapta meg az őt megillető megbecsülést, mert hogy 1711-ben véget ér a magyarországi szabadságharcok és polgárháborúk sorai, és hát ugye utána egészen mondjuk 1805-ig, illetve 9-ig a napololni beütésekig nincs jelentős arci cselekmény az ország, területén, de az biztos, hogy a, a magyar történeti hagyomány az jelentős mértékben ezekhez a háborúkhoz, függetlenségi harcokhoz, vagy e, akár hódító, akár honvédelmi, vagy honvédő háborúkhoz kötődik. E, és engem mindig a történetnek kicsit ez a látványosabb része érdekelt, mondjuk a, a háborúkból sem feltétlen az, amikor Egy egymást, hanem inkább az, hogy, hogy hogyan születik meg egy döntés, és e, hogyan lehet visszaverni egy túlerőt, vagy, vagy hogyan van az, hogy túl erőben lévő erők meg nem tudnak hmm. területményt elérni. Meséljen nekünk most, hogyha a, jól értesültem, akkor pedagógusoknak tartott pont az 1848-es Szabad új perspektívájáról. Igen, hát ugye arról próbáltam megbeszélni, hogy a 48-49-es szabadságosznak a képi ábrázolásai azok ilyen jellegű információkat hordoznak magukban, amelyek mondjuk felületes személyző számára nem feltétlenül nyilvánvalóak nyilvánvaló azonnal. És milyeneket? Hát ugye nagyon érdekes, hogy 1848. decemberi és 49. októberi között a bécsi császári városparancsnokság kiadott egy 42 grafikai labból álló sorozatot, amely a Magyarország illetve az itáliai hadi eseményeket mutatta be, és nagyon tanulságos, hogy egyrészt milyen összecsapásokról, vagy milyen eseményekről közöltek egyáltalán képeket, milyenekről nem, és hogy hogyan látták, vagy hogyan próbálták meg a magyar szabadsághoznak a szereplőit, a Magyar Honvéd sereget, és hm. hát ugye saját magukat is. Akkor is már volt fake news, tehát már, már a lapok formájában is ezek szerint volt másfajta megjelenítés, amivel picit szépítették, vagy csonyították, vagy éppen között csak módosítgatták a valóságot? Olyan érdekes, hogy, hogy főleg a kezdet-kezdetén még azt se tudták, hogy hogyan néz ki a, mondjuk a Magyar Szabadsághoz katonáinak az egyenruhája, tehát a, hm. a Honvéd 20 árok, azok úgy néztek mint a 1809-es nemesi felkelésnek a katonái, vagy a gyalogságot pedig hát, mint a vármegyé, pantulok vagy a hajók. És hát aztán egy idő után persze megtanulták, mert kénytelenek voltak megtanulni, már csak a katonai teljesítmény miatt is. Az is nagyon érdekes, hogy nem nagyon ábrázolták a magyar oldalnak a vezetőit. Tehát összesen tudomásunk szerint Bemapóról volt egy ábrázolás a szársebesi ütközet kapcsán, illetve egy más nevezető honvédezeredesről, akit hát már fogolyként ábrázolnak. De az is hogy a, a saját hadvezéreknek a, az ábrázolását sem vitték túlzásba. <gül> Akkor ezek szerint valóban még tényleg lehet sokat és érdekeset beszélgetni arról, hogy hogyan is nézett ki az ábrázolása a Szabadságharcnak. Én most gondolkodtam ezen először. Nem lehet könnyű egyébként ezekhez a, ezekhez a lapokhoz és ezekhez az információkhoz hozzájutnia? Ugye szerencsére az, hogy ezekből az ábrázolásokból elég sok minden megvan a múzeumokban. Ez egy olyan darab egyébként, vagy olyan sorozat, amelynek nagyon sok példánya maradt fenn. Tehát ezt láthatóan idekeztek teríteni részint a birodalma belül, részint pedig azon kívül is. Készült belőle fekete-fehér, bal nyitott életre színezett változat. Tehát nagyon szerették volna, hogy az a fajta kép a, akár a saját közvéleményükben, akár pedig a nemzetközi közvéleményben, amit ezzel mm. akarnak sugalni. Írőnként egyébként kimondott annak a kronisztikusók is előfordulnak, tehát például van egy kép arról, amikor lindisvéd Gréc bicskén fogadja a Magyarország űzés küldöttségét. A kötetnek, a kép, vagy a szövegnek, a, vagy a képnek az, az aláírásában ugye azt szerepel, hogy Battyányi vagy Rófota volt miniszterelnököt, nem is engedte maga elég. a képen viszont az látható, ahogy szemben ál tehát ugye el kellett volna hogy menik fel hogy jó, az igaz. A igaz. A helyi fake news. Na, hogy a korféknyúza ezek szerint ez egy kicsit döbbeletes hogy ezek szerint a hírhamisítás az már akkor sem állt messze a hír örökítőitől. Hát igen, ugye a propagandának nem feltétlenül az a légy, mint az, hogy megpróbáljon én inkább a saját álláspontot súlykolni. De nem lehet könnyű így kutatni, hogy talán van ilyen, ilyen fals információkkal, és akkor közben utána kell kutatni, meg kell nézni azokat, ami a képen túli valóságról szól. Ugye azért a korszakról óriási mennyiségű iratanyag maradt fenn, rengeteg visszaemlékezés, rengeteg napló, tehát ezeket az, az apró vagy nagyobb csúsztatásokat minden további nélkül helyre lehet. Né, hogy mondjuk egy másik példát. A, a sorozatnak volt egy 43. darabja, ami a görgei fegyverletételét mutatja be. Ezt azért nem vették fel ténylegesen a szám sorrende, mert hogy a, az orosz csapatoknak a dicsőségét örökítette meg, és hát ugye. 49 késő nyaránkor, hogy már szerették volna elfeledtetni azt, hogy alapvetően egy óriási nagyság orosz hadsereg volt, azon jelzőntötte a krizámet a császári királyi hadsereg, illetve a abzurban jó javára. <gül> hát akkor ezek szerint a hatalmat szolgáló média, ezek szerint megkosan dolgozott más eszközökkel. Mit szóltnak ilyenkor a pedagógusok egy-egy ilyen előadásához? Gondolom, ugyanilyen élvezettel vagy kíváncsi hallgatják, mint ahogy mi most tönt. Volt, volt, aki el is kérte mindjárt az előadást, <gül> tehát láthatóan szeretné hasznosítani. Ugye ez azért is fontos már, hogy a tankkönyvek általában elég jól jusszráltak, de, de nagyon ritkán használják ezeket a képeket történeti forrásként és kicsit arra próbáltam meg ráirányítani a figyelmet, hogyha ha alaposan megvizsgáljuk a viseleteket, vagy megvizsgáljuk a részleteket, akkor ezek mennyi információval szolgálhatnak számunkra. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy a 1848-49 kapcsán azt vizsgálja néhány írásában, hogy mi minden történhetett volna másképpen, ha egy-egy konkrét esemény másképp alakul, vagy ha egy-egy személyiség az adott helyzetben máshogy dönt, akkor bennem nem politikai értelemben, hanem történelmi értelemben felmerül az, hogy vajon mekkora a szerepe egy-egy ilyen helyzetben a döntésekben a fundamentalizmusnak, azoknak a meggyőződéseknek, amiket az ember vagy társadalmi csoportok előrevetítenek. Mekkora ezekben az időszakokban ennek a szerepe? Hát ugye, hogyha a fundamentalizmust olyan értelemben vesszük, hogy az embernek vannak fundamentális meggyőződései uh -huh. akkor akkor kívül, hogy nagyon nagyok. Tehát ugye nagyon kevesen képesek arra, hogy átugorják a saját árnyékukat, hogy kivétjenek a, a saját gondolkodásuknak a keretei közül. Van erre egyébként példa. Tehát a az igazán jó politikus az soha nem az elveihez hű, hanem megpróbálja az elveit a valósággal összepasszítani. Az uh -huh. vagy, sikerül, vagy sikerül, vagy nem. De az kétségtelen, hogy például ugye 1848 tavaszán, amikor az európai forradalmak kitörnek, akkor hogyha az addig létező rendi politizálási mintákat nem képes meghaladni a magyar reformellenzék, vezető rétege, akkor nincs 48 tavatti átalakulás, akkor nincsenek áprilisi törvények, és nyilván akkor is bekövetkezik Magyarországon valamilyen módon a polgári átalakulás, de számunkra nem feltétlenül kedvezőbb módon. Hát másik, másik példával élve, ugye a, a másik oldalon az egy meggyőződés volt, hogy az önálló Magyarország, vagy a, az önálló Magyarország az össze férhetetlen az egységével és akcióképességével, és gyakorlatilag az osztrák politika nagyjából eh, 1848. szeptember végétől, október elejétől levezethető volt ebből a, a meggyőződésből. Eh, hát ugye látjuk a végét, hogy hiába nyerték meg a háborút, a békét nem tudták megjönni, és 67-ben végül is voltak beleegyezni abba, ami ellen 1848-49-ben olyan nagyon lelkesen harcoltak. De ugyanakkor most akkor nevezük nevezőképpen fundamentalizmusnak ezt a jelenséget, tehát mondjuk, én inkább úgy mondanám, hogy a meggyőződés előre is hajtja rendszeresen a történelem a történelmi nagy alakjait is. Ez kétségtelen dolog, tehát ugye, hogyha valaki úgy gondolja, hogy neki igaza van, akkor mindent megpróbál ennek a, a dolognak alárendelni, és megpróbálja akár mondjuk a saját személyes érdekeit, vagy a saját társadalmi csoportjának az érdekeit. Ugye a, a jobbágy is egy ilyen ügy volt. Uh -huh. Kossuth Lajos vagy Battyányi Lajos azt gondolták, hogy ezt a lépést ezt meg kell tenni, hogyha nem teszik meg, akkor azzal a remesség hosszabb távon sokkal többet veszít, mint mondjuk a jobbágyi ingyen munkának, hogy a jobbágytelkeknek az elvesztése jelentette, és hát azt mondhatjuk, hogy itt valóban a hosszú távú és a rövid távú gondolkodás ütközött meg egymással, és az ő esetükben ez igazolódott is. Akkor ki mondható egyébként, hogy amennyire időnként politikailag gátolhat bennünket a saját meggyőződésünk, annyira történik pedig egy hajtóerő? Igen, de hát ez ugye személyiség, függé és uh -huh. a személyiség függé. Tehát ugye nem, nem minden tudom, mert felisztának lesz feltétlenül mindig igaza, és nem minden esetben kell, mondjuk állandóan változtatni a, a nézeteinket, ezek a, ezek a, ezek a Egyáltalán nem halljunk, őt most az elmúlt pár percben, most éppen jobb, jobban. Igen a mentő elő. Jó, jó van. Most, most önhal bennünket egyébként. Igen, igen, Ebben az időszakban a vallási politikai fundamentalizmusnak mekkora volt a szerepe. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye gyakorlatilag 1848-49 az első olyan mozgalom Magyarországon, ahol a táboron belül ennek nincs különösebb jelentősége. Uh -huh. Tehát az, hogy a Kossuth evangélikus volt, szemerebeltalan református volt, és nem tudom, mondjuk Hukovics, erő, pedig görög-keleti, ez semmifajta alkadályk nem jelentett közöttük az együttműködésben. Az országon belül viszont ennek kétségkívül volt jelentősége. Tehát a a szervek részéről, vagy a lovának részéről a görög egyháznak és a görög papoknak a hihetetlen ellenségessége a, akár a magyar reformátusokkal, akár a magyar katolikusokkal szemben ez, ez kétségkívül befolyásolta az eseményeket. És a másik oldalon is azért megpróbálták, tehát az osztrák oldalon is megpróbálták úgy interpretálni, hogy hát itt éppen egy ilyen protestáns lázadás tört ki. Hiszen ugye a is evangélikus börge is, az mondjuk az már nem zavarta őket, hogy Bacsányi Lajos katolikus volt és az egyik legrégibb a magyar nemesi famíliának a tagja, de inkább azt mondanám, hogy, hogy minél kevésbé volt fejlett egy társadalom, annál inkább érvényesült a vallási fundamentalizmus, és minél fejlettebb volt egy politikai mozgalom, annál kevésbé volt a nemzetüntősége. Hmm. Ugye a mai témánk az a Magyar Történelmi Társulat, amelynek ez 2015 óta e, az elnöke, és ugye az egyik legrégebbi e, tudományos e, társulatról beszélünk, hiszen az első közgyűlése már a kiegyezés évében, 1867-ben volt. E, ennek ellenére e, föl kell azt a kérdést, hogy... E, Kik lehetnek a magyar történelmi társulat tagja, mert ugye hogyha azt mondom, hogy magyar történelem tanárok Egyesülete, teljesen egyértelmű, hogy kik lehetnek ott benne. A magyar történelmi társulatban kik tartozhatnak? Ha a magyar történelmi társulatnak tagja lehet minden olyan felnőtt magyar, és nem csak magyar személy, aki érdeklődik a magyar történelmi iránt. Tehát nincs sem szakmához, sem végzettséghez, sem pedig életkorhoz kötve a dolog. Tudósok ugyanúgy benne lehetnek, mint tanárok, és egyszerű érdeklődők ugyanúgy, mint egyetemisták. Teljesen tágra vannak nyitva a kapuk, és bármit szeretettel várunk a tagság soraiban. Uh -huh. Mondjuk akkor egy nem történész végzettségű. Mit csinálhat ebben a Magyar Történelmi Társulatban? Hát ugye a Társulatnak vannak különböző tagozatai, ezek részén a különböző korszakokat fedik le, részén pedig például van tanári tagozatai is. Az egyszerű érdeklődők azok már leginkább egyrészt megtámogathatják a társulatot erkölcsileg és anyagilag, másrészt pedig ugye a társulat különböző rendezvényeket szervez, és ezeket, hát minden további nélkül látogathatja, legyen szó szóval akár konferenciákról, akár mondjuk a nyári táborról, és hát hozzá kell, hogy tegyem, hogy a társulat ugye 1867 óta jelenteti meg a Századok című folyóiratot, aki befizeti a tagdíjat, az online hozzáférés kap a Századoknak, mint a hát ugye több mint 150 évfolyamához, ami eddig megjelent. Uh -huh. É, ugye amikor olvastam, hogy a Magyar Történelmi Társad egyik az ország legkorábban alapított tudományos társulatainak, sőt, hogy a történet tudomány területén a Magyar Tudományos Akadémia mellett a legrégibb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező szervezet, akkor fölberül bennem az a kérdés, hogy egyáltalán mióta vannak történészek Magyarországon? Tehát é, akkoriban hogy lehetett valaki történész? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy akkoriban volt egyfajta korszakváltás. A, ennek az időszaknak a történészei azok jobbára még nem szabályos diszciplináris képzést kapnak, hanem többnyire olyan személyek, akik a, mondjuk a jogi vagy a bölcsész végzettségük mellett kiemelködő érdeklődést mutatnak a történelmi iránt és beletanulnak egyszerűen a szakmába. Uh -huh. Tehát jellemző, hogy például ugye a, a, a, a Szilágyi Sándor, aki egy ideig a az igazgatóválaszmánynak volt vezetője, illetve volt e, e, titkára a történelmi társulatnak. egyszerű íróból lett a 19. század az egyik legkiváló magyar e, történésze. Horváth Mia, ugye egyházi tanulmányokat végzett, e, Mikó Imréneknek, hát nem is tudunk különösebb történeti e, stúdiumairól. E, valójában a, a kiegyezés után indult meg ugye Magyarországon a, az egyetemeken belül az a fajta specializálódás, ami már szabályos történész és ez vezetett, de igazából az első olyanok, akik mondjuk valóban a 20. vagy 21. század követelményeinek is megfelelő történeti, vagy történettudományi kérdést kaptak, ezek nagyjából az 1880-as-90-es években kerültek ki az egyetemek padjaiból. É, ugye napjaimban is fölbukkannak olyan, é, hát mondhatni történelem, hamisítási é, gondolatok és, és írások és egyebek. Akkoriban például kikontrollálta azt, hogy történelem tudományira hiteles, vagy nem hiteles valami? Volt éppen azt mondhatjuk, hogy maga a szakma. Tehát egy ilyen nagyon élénk közélet abban az időszakban a magyar történelmi szakmában, hogyha az ember végig olvassa például a századoknak az első néhány év folyamán akkor látja, hogy ilyen kemény viták folytak. Tehát, hogyha valaki valami olyat állított, amit a többiek nem tartottak, megalapozottnak, akkor azt minden további nélkül megírták. És hát nagyon, nagyon szórakoztatóak ezek a viták, ugye a, a, a, egymás személyiségének a teljes tiszteletben tartásával, de a tudomány iránti alázattal folytak ezek a fajta viták. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy politikai szempontból, Hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egészen 1948-ig nem nagyon akar bele szólni a politika abba, hogy a történészek mit írnak. Természetesen volt olyan, hogy bizonyos történeti témák azok kívánatosabbnak látszottak, vagy jobban támogatottak voltak, de jellemző az is, hogy amikor a közeledett a magyar millennium, akkor összehívták a magyar középkorral foglalkozó legkiváló kutatókat, és mondták nekik, hogy döntsék el, hogy mikorra rakják a hónfoglalási fordulóját, mert ugye ellenmondásosak a források. Uh -huh. Uh -huh. Tehát abszolút demokratikusan működött a történelem szakban. Mindenfajta tudománynak egyébként ez a lényege, hogy egyetlen egy van, ez pedig ugye az érveknek a tekintélye, hogyha úgy tetszik, és azon főleg így van a is a és azon belül a tudományban. Egy picit elmondaná, hogy hogy nézett ki a társulatnak a munkája a, a szocializmus évtizedeiben? Hát ugye, mint annyi minden más, erre is megpróbált rá telepedni az állam jellemző, és hát maga a rendszer, Jellemző, hogy 1948-ban az addig elnökök hát Sándor, aki hát a korszaknak az egyik legkiválóbb tudósa volt, azt kiakolbólították magából a, a társulatból, és a helyét 1949-ben Andics Erzsébet vette át, aki hát ugye a szakmának a retteget volt, és egészen 1958-ig ő töltötte be ezt a pozíciót. Már a, az első választmány ülésen ugye elmondta, hogy a magyar történészek többsége mindent rosszul csinált, mert hazaárulókat mentegettek, és nem vették figyelembe a leninizmus, leninismus vezető vezetőelveit, és hát megpróbálták ebbe a szűk beleként belekényszeríteni az egész magyar történettudományt, ami alapvetően egyébként még az 50-es években sem nagyon ment. Uh -huh. az, az ember megnézi mondjuk a századoknak a tartalomjegyzékét és a szövegeit, akkor telszre majdnem minden cikk elé meg végére kellett írni egy vörös nyelvet és egy vörös farkat, de alapvetően a, a cikkeknek a többsége a e, vállalatú volt, tehát leszámítva mondjuk a jelentős e, foglalkozókat foglalkozókat. Most ugye 58 után azért volt egy elég komoly váltás. A, a rendszer rájött arra, hogy nem feltétlenül érdemes annyira kézben tartani, úgymond az egész történettudományt. Tehát természetesen a, a 20. században foglalkozó kollégák azok továbbra is erős kényszereknek voltak kitéve, de ahogy nem tűk visszafelé az időben ezek a kényszerek, vagy ezek a az elvárások ezek egyre kevésbé kényesültek, és hát azt lehet mondani, hogy mondjuk ugye a 60-as évek végétől jobbára szakmai vezetése volt. pontosan az azt mondtad, hogy tudjuk, hogy szakmai vezetése volt a társulatnak, ugye a 67-ben került a társulat élére Szembergyőző, 75-ben Berenti Iván, aztán 82-ben Makai László, aki ugye még az előző rendszernek, tehát a 45-előtti rendszernek volt a, a neveltje, 86-ban Balogs Sándor, és hát aztán 91-ben Diószegi István, majd pedig 99-ben Kosári Domokos. Tehát azt látjuk, hogy azért olyan témészek, akik nem, nem a politikai érdemeikkel vetették magukat észre, hanem valóban nagyon komoly szakmai munkásság állt mögöttük. Igen. Napjainkban mik a leglényegesebb működési területek, tehát mikkel foglalkozik a... Történelmi társulat. Igen, hát általában ezek a magyarországi civil szervezetek azzal oddal küzdenek, hogy nagyon nehéz a, a tagság létszámát nevelni, és nagyon nehéz megállni a, a saját lábukon, és, és sajnos a történet társulat esetében is így van e, tegyük hozzá, hogy most azért viszonylag biztosan e, állunk anyagilag a, a lábunkon, és hát a, egyrészt a különböző évfordok kapcsán szoktunk tudományos konferenciákat, e, szimpoziumokat, előadás sorozatokat szervezni. Másrészt évről évre megrendezzük a nyári táborunkat, ahol egy-egy köré, tehát legyen az a, a helytörténeti írás vagy a személyiségek szerepe a történelemben. E köré próbáljuk megszervezni az előadókat, itt át a két-három napos rendezvényről van szó, és hát valóban, hogyha ezeket valaki végig hallgatja, akkor elég jól informálódhat az adott kérdésben. Ugye elvárás az, hogy a társulat ne politizáljon, tehát direkt politikai vitákban határozott álláspontunk, illetve nem csak álláspontunk, hanem az alapszabályban is, de van, hogy, hogy nem foglalunk állást, ami persze nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan kérdések, amelyekben a társulat időről időre hallatja hangját. És miután manapság Magyarországon azért elég sok helyen foglalkoznak történeti kutatásokkal, tehát a hagyományos ugye, akadémiai kutatóintézetek mellett, a múzeumokban, levéltárakban, egyetemeken, a frissebb alapítású tudományos intézetekben egy kicsit a társulatat is hát feladatának tartja, hogy valami fajta koordinációt hozzon össze ezek között a különböző intézmények között, amit egyébként az is mutat, hogy az igazgató választmányunkban a legkülönbözőbb szakterületek és a legkülönbözőbb intézmények képviselői is ott vannak. Hogy látja a társulat és mondjuk személyesen ön a magyar történészképzés vonzó a fiataloknak? Hát még mindig azért elég sokan jelentkeznek. Én ugye a Károly Gászpár Református Egyetemen tanítok, és ott azt látom, hogy az egyik legnagyobb érdeklődés az a, a töltem sok iránt van. Uh -huh. Amit nem tartok feltétlenül jó ötletnek, ez a bolonyai képzési forma, tehát a. A bíjá és az NBA az alapszak és a mesterszak kettő választása egyszerűen három év alatt nem lehet olyan szintre eljutni szerintem a történelmi tanulmányokban, hogy az valóban használható tudást adjon. Az, az osztatlan találképzésnek a helyreállítása szerintem sokat tett abban a, az irányban, hogy hát ismét egy, egy sokkal erőteljesebb és sokkal színvonalasabb képzés legyen. A, a problémát szerintem az jelenti, hogy hát a, a végzősök. Közül a legtehetségesebbek, azok nem biztos, hogy feltétlenül a tudományban látnak magunk előtt perspektívát. Tehát igen. azért sokfajta tudományos intézmény van, de az állásoknak a száma az igen, égtelen, igen. és főleg, hogyha valaki egyetemes történemmel foglalkozik, akkor mondjuk a nyelvtudásának az igénybe sokkal könnyebben kap helyet egy multicégnél vagy más helyen. Hát hogy is állunk ezzel a történelemmel? Képesek vagyunk-e belőle tanulni, és mit üzen ez nekünk? Mert hogy mindig azt mondjuk, hogy ó, ez már annyiszor előfordult a történelemmel, és közben meg azt látjuk, hogy mindig beleesünk ugyanazokba a hibákba. Hát ugye szokták mondani, hogy történelme az élettanítómestere, de hát tudjuk, hogy az iskolák is tele vannak rossz tanuló. <gül> ugye mindig a könnyű megmondani azt, hogy melyik tanulságot kellett volna figyelembe venni, de a konkrét helyzetben az nem biztos, hogy mindig működik. Ja, azért is kérdezem, mert ön tartott egy előadást arról, hogy hogyan látták ellenségeink, vagy így látták ellenségeink, ami számomra azt jelenti, hogy pontosan ugyanúgy, ahogy mindent az életben, egyénként is, nemzetként is, mindent a saját szemüvegünkön keresztül látunk, és valószínűleg azt gondoljuk, hogy hát ez így is történt, meg ez így is igaz. És közben pedig, hogyha megnézzük ugyanazt a történelmi eseményt egy másik fél szempontjából, akkor egy teljesen más történettel találkozunk, ugyanazt értük át. Hát, hogy is mondjam, ez a, a mindennapi életben is így működik, tehát hogyha valaki összevesznek egymással, nyilván a két fél egészen mást fog elmesélni ugyanarról az esetről, és lehet, hogyha egy harmadik tanulja az összeveszésnek, akkor őnek egyik félnek a verzióját sem tartja igaznak. Ugye a, a történet az már csak ilyen, hogy van egy ilyen nemzeti látószöge, és főleg a konfliktusos események tekintetében ez nagyon jól működik, Hogyha mondjuk egy csatáról, vagy üdvözetről elolvassuk a kétfél hadi jelentését, hát ezek ritkán szokták ugyanazt a pénzt mutatni. Időnként az egyikben olyan tényezők fordulnak elő, amik a, amiknek a másikban hiába keressük a nyomát, és ez sajnálatos módon viteverza is érthető, vagy ö, ö, ugyanilyen módon ö, tetten érhető. Ugye az 1848-49-es forradalom és annak a különféle csatájút közettel meg az egész lefolyása, hát ez pont egy ilyen történelmi korszak volt, ami az ön egyik legfontosabb kutatási területe. Itt biztos, hogy rengeteg olyan dologgal találkozik, ami azt mutatja, hogy teljesen másképp látjuk és másképp tanítjuk az iskolákban ezt. Hát ugye elég, ha megnézzük azt, hogy hogyan itt retálják a mondjuk osztrák oldalon, meg magyar oldalon azt, hogy miért került sora a, a magyar szél az ugye azt mondja, hogy 1848 áprilisában 5. Ferdinánd király alkotmányt adott Magyarországnak, és 1848 októberében ugyanez az uralkodó ezt megpróbálta visszavenni, méghozzá a formális törvényesség szabályait is fölrugva és benem nem tartva. A másik oldalon meg azt mondják, hogy igen, a magyarok alkotmányt kaptak, de ezt olyasmire használták fel, amire nem volt jogosultságuk, ki akarták szakítani Magyarországot az összmonarhiából, és teljesen érthető, hogy az uralkodó ezt nem akarta hagyni, és ezért vállalva még akár a törvénysértés kockázatát is ez megpróbálta megmenteni a saját államát. Na most mind a két narratíva vagy mondani szokás, tartalmaz igazságokat vagy részigazságokat, nyilván egyiknek sincs teljesen igaza, ez önmagában a konfliktusból fakad, de hogy konkrét eseményekre áttérjünk, ugye Jelasicsnak én olvastam olyan hadi jelentését a párkózi csatáról, amelyikben úgy tűnik, mintha ő ezt megnyerte volna. Hát a, a magyar oldalon ugye ez nem egészen így, így interpretálódik, és hogyha a végeredményt nézzük, akkor is azt látjuk, hogy e, lehet, hogy a magyar csapatok a csata után visszavonultak NATO-vásárig, de mégiscsak Jelasics volt az, aki kénytelen volt feladni az eredeti elképzeléseit, és ugye egy gyors ütemben elvonulni a csatát követően megkötött fegyverszünet után komárom gyűr irányába, majd pedig elhagyni az országot. Szokott egyébként osztrák kollégákkal például beszélgetni ezekről a dolgokról, hiszen nyilván ott is van olyan, aki pont ezt a kort kutatja. Igen, és nagyon érdekes, hogy azért az osztrák történeti az egyre inkább vevül a magyar értelményre. Uh -huh. Tehát még valamikor tíz évvel ezelőtt egy Tomasz Kletesko nemű ottani csináltunk egy nagy körülbelül ezer oldalas kötetet a Magyar szabadságot katonai dokumentumaiból, és hát nem nagyon kellett vitatkoznunk azon, hogy mi kerüljön be az előszóba, és hogy milyen módon kerüljön bele. Sőt, ő volt az, aki azt javasolta, hogy talán legjobb lenne az egyik illusztrációnak az áprilisi törvények utolsó oldala, ahol ott van az uralkodó 5. felviránd aláírása. Tehát, hogy mutatván ezzel azt is, hogy a magyar, ugye az egy alapvetően jog, jogosult ügy volt, és az uralkodó követte el a törvénysértést, a probléma az nem annyira a szakmabéliekkel, uh -huh. hanem sokkal inkább a népszerűsítő szinttel, illetve azzal a szinttel, amit a tankönyvek, meg ezek a nagy színes szagos összefoglalók szoktak közvetíteni, hát abban hagymázos hülyeségeket. <gül> a magyar forradalomról és szabadságharcról, tehát kezdve azon, hogy a magyarok kezdettől fogva az elszakadásra törekedtek, ami pénzszerűen nem igaz, egészen odáig, hogy kosú 1849 áprilisában ki kiáltotta a köztársaságot, ami hát megint nem igaz, mert a függetlenséget ugyan kimondták, de ez Magyarország államformáját nem érintette. És hogyha ez így van, akkor mikor fogjuk kiradírozni ezeket a régi vagy a mostani történelemkönyvekből, és átírni? Tehát, hogy ez így érdemes lenne? Hát erre azt tudom, mondani, hogy ez folyamatosan megy. Uh -huh. Hát ö, ö, nekem is volt egy-két részem ilyenben. Ugye korábban az volt a feltételezés, hogy a az Olmici oktrojátó alkotmány kibocsátásához az vezetett, hogy Vindizsgécs küldött egy e, e, kisét túlzó hadi jelentést a kápolnai győzelemről, ugye osztrák szempontból, és hogy emiatt döntöttek úgy, hogy az osztrák birodalmi gyűlést, és kibocsátják ezt az alkotmányt. Na most a kutatások során kiderült, hogy ez a bizonyos hadi jelentés nem létezik, ez egy 19. századi hamisítvány, és hogy az Olmici oktrojátó alkotmányok semmifajta köze nem volt a kápolnai csata tehát azért a szakma megteszi a magáét. Ezek uh -huh. ügyekben hát aztán van amikor bekerül a tankönyvekben van amikor meg nem e, ugye sok olyan eset is van viszont amikor e, uh, hogy is mondjam van egy régi interpretáció de nem biztos hogy tudunk helyette jobbat egész héten itt volt velünk hogy érezte magát e, remekül köszönöm szépen hát ugye az nagyon fontos dolog hogy a, a történészek hajlamosak egymásnak beszélni <síns> És azt gondolják, hogy ha egymásnak elmondják úgymond a maguk igazságait, akkor az mindjárt köztudomásra is jut, és szerintem sok, nagyon fontos, hogy, hogy az ilyen jellegű sorokban is elmondjuk a magunk verzióját, mert eh, hát alapvetően a történés mégsem arra tartják, hogy a másik de beszélgessen, mm. hanem hogy megpróbáljon valamit tenni úgymond a nemzeti történeti tudatnak az ápolásáért, a, a, a, a töltem iránt érdeklődők érdeklődésének a kiegítéséért, illetve a, hát némileg a felvilágosításáért is. Hát reméljük, hogy érdekében tettünk valamit ezen a héten mi is. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. A héten vele professzor dr. Herman Róbert történész egyetemi tanára, Magyar történelmi Társulat elnöke volt. További szép napot kívánok, viszont hallást. Köszönöm szépen, viszont Most megteheti. Eleven ítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével. Minden vasárnap este 8 órától. Ön a civil rádióadását hallja a 98 megahertzen. Civil rádió, amely elérhető és átélhető.